Другим разом це жорстоке побиття на очах решти ув'язнених. Гітта і намагаються триматися подалі від усіх цих сутичок. Гітті й так вистачає заздрощів через її роботу в адмінкорпусі, дружбу то захищеною цилькою та візити її хлопця Тетувірера, Лаллі значною мірою захищений від табірних конфліктів. Працюючи з Леоном і кількома іншими в'язнями під наглядом асесівців, він таким чином уникає становища тисячі стражданих людей, які приречені боротися, жити і помирати разом. Життя серед Ромів також дає йому відчуття безпеки і причетності. Він усвідомлює, що опинившись у життєвих умовах, значно комфортніших, ніж у більшості людей. Він працює, коли в цьому виникає потреба. Уриває час, щоб побути з гітою, грається з циганчатами, розмовляє з їхніми батьками, переважно молодшими чоловіками, а також зі старшими жінками. Йому подобається, що вони піклуються про кожного, а не лише про свою біологічну сім'ю. Менш йому вдається спілкуватися з літніми чоловіками, які переважно сидять собі, не звертаючи уваги ні на дітей, ні на підлітків, ні навіть на літніх жінок. Коли вони дивляться на них, то завжди згадує свого батька. Якось уночі Лаллі прокидається від репету есесівців. В собак, жіночого і дитячого плачу. Відчинивши двері, він бачить, що з його блока виганяють на двір усіх чоловіків – жінок і дітей. Він усе дивиться, аж поки останню жінку, яка щосили притискає до себе дитину, грубу не виштовхують у ніч. Він виходить за ними і приголомшливо заумирає. Бо скрізь навколо з циганських блоків виганяють усіх до одного. Тисячі людей зганяють до вантажівок, що чекають неподалік. Подвір'я залите світлом. Десятки охоронців із собаками женуть натовп, стріляючи в кожного, хто нехай не не виконує команду. Залізти в машину. Лаллі зупиняє знайомого охоронця. «Куди ви їх забираєте?» – питає він. «Хочеш із ними за компанію, тетувірере?» – пропонує охоронець, ідучи далі. Лаллі відступає в тінь, прочісуючи очима по натовпу, вихоплює поглядом Надю і біжить до неї. «Надю!» – благає він. «Не їдь!» – вона видушує хоробру усмішку. «У мене немає вибору, Лаллі. Я вирушаю разом із своїм народом. Прощавай, друже. Це було…» Охоронець штовхає її вперед, і вона не встигає договорити. Лаллі, паралізований жахом, безпорадно спостерігає, аж поки останню людину не заганяють у вантажівку. Машини від'їжджають, і він повільно повертається у моторошну тишу блока. Знову лягає в ліжко, рятівний сон не приходить. Уранці пригнічений Лаллі приєднується до Леона, і вони шалено працюють, бо прийшов новий транспорт із уз'язненими. Менгеле оглядає пронишкливі ряди людей, поступово підбираючись до пункту татуювання. З його наближенням руки в Леона починають тремтіти. Лаллі намагається підбадьорити його поглядом та виродок, який його скалічив уже за кілька кроків. Менгеле зупиняється і спостерігає за тим, як вони працюють. Час від часу він нахиляється, роздивляючись витатуюваний номер. Чим лише посилює хвилювання Лаллі й Леона, з його обличчя не сходить жаска посмішка. Він намагається піймати погляд лаллі, але той не підводить очей вище руки, з якою працює. Тету вірере, тету віре, каже Менгеле, нахиляючись над столом. Може, сьогодні я тебе заберу? Він нахиляє голову, з цікавістю зазираючи лаллі в обличчя, явно задоволений його збентеженістю. Потім, до схошу, навтішавшись, неквапом збирається геть. Щось майже невагоме торкається голови Лаллі, і він дивиться угору. Сусідній крематорій бурхає хмарами попелу. Лаллі кидає в дрож, і він пускає тримач для голки. Леон намагається заспокоїти його. «Лаллі, що таке? Що з тобою?» Крик рветься з горла Лаллі, і тут таки переходить уридання. «Виродки! Прокляті виродки!» Леон хапає Лаллі за руку, намагаючись привести його до тями, а Менгеле вже дивиться в їхній бік і рушає до них. Лаллі кипить від гніву. Він не володіє собою. Надя. Він розпачливо намагається вгамуватися, бо Менгеле вже близько. Він відчуває, що його ось-ось знудить. Менгеле дихає йому в обличчя. «Тут усе гаразд?» «Так, гердокторе, усе чудово», – стремтінням у голосі відповідає Леон. Він нахиляється і піднімає Лалі в тримач голки. Просто тримач зламався. Ми зараз усе полагодимо і знову повернемось до роботи. У тебе нездоровий вигляд, вівере. Не хочеш, щоб я тебе оглянув? Питає Менгеле. У мене все гаразд. Просто зламався тримач. Прокашлюється Лалі. Він нахиляє голову, відвертається і намагається повернутися до роботи. Тету вірере!» – гаркає Менгеле. Лаллі обертається до Менгеле, стиснувши щелепи липий не піднімаючи голови. Менгеле витягує пістолет із кобури, м'яло тримає його з боку. «Я міг би тебе застрелити за те, що ти відвернувся від мене!» Він піднімає пістолет, наставляючи його Лаллі в лоб. «Дивись на мене! Я міг би застрелити тебе просто зараз! Що ти на це скажеш?» Лаллі піднімає голову. Але поглядом упивається в лоб доктора, не бажаючи дивитись йому в очі. Так, гердоктор, прошу мене вибачити, це більше не повториться, гер доктор, бурмоче він. Повертайтесь до роботи, ви всіх затримуєте, гаркає Менгела і знову відходить. Лаллі дивиться на Леона і показує на попіл, який тепер осідає навколо. Минулої ночі вони вивезли весь циганський табір. Леон віддає Лаллі тримач для голки, потім повертається до роботи, не промовивши й слова. Лаллі дивиться вгору, виглядаючи хоч промінь сонця, але воно сховалося за попелом і димом. Того вечора він повертається у свій блок. Тепер заселений людьми, яких вони з Леоном недавно пронумерували. Він зачиняється у своїй кімнаті. Він більше не хоче заводити друзів. Не цього вечора. Ніколи. Єдине, чого він хоче, щоб у його блоці була тиша. Розділ 23 Уже кілька тижнів побачення Лаллі і Гіти минають у тиші, коли вона марно намагається його втішити. Він розповів їй про те, що сталося. І хоч Гіта з розумінням ставиться до його смутку, вона не може поділяти його до тієї самої міри. У цьому немає її вини, вона ж би ніколи не знала цю другу сім'ю Лаллі. Їй було цікаво слухати його розповіді про тих дітей, про їхні спроби бавитися без іграшок, граючи у футбол м'ячем, зробленим зі снігу чи сміття, а найчастіше просто бігаючи і граючи у квача. Вона всіляко спонукає його розповідати про свою справжню, біологічну сім'ю. Та Лаллі уперся й відмовляється говорити, поки вона не розкаже щось про себе. Гіта не знає, як зняти з Лаллі закляття смутку. Понад два з половиною роки вони обоє протистояли виявам найгірших рис людської натури. І вона ніколи не бачила, щоб Лаллі сягав такий глибин депресії. «А як же тисячі інших людей?» – не отримує вона одного дня. «Що робити з тим, що ти бачив у Аушвіці з Менгеле? Та ти знаєш, скільки людей пройшло через ці два табори, знаєш?» Лалі не відповідає. Я бачу картки, де вказані імена і вік, діти, бабусі, дідусі. Я бачу їхні імена та їхні номери. Та я до стількох навіть рахувати не вмію. Гіта могла йому й не нагадувати про кількість людей, які пройшли через ці табори. Він сам позначив цю кількість, виписуючи номери на їхній шкірі. Він дивиться на неї, а вона втупилася поглядом під ноги. Раптом він розуміє, що те, що для нього було тільки номерами, для неї було ще й іменами. Завдяки своїй роботі вона знала про цих людей більше, ніж він. Вона знала також імена їхні, і вік, і Лаллі боїться, що це знання все життя її переслідуватиме. «Вибач, твоя правда», – каже він, – «кожна смерть – це надто багато. Я постараюся не бути таким похмурим». Я хочу, щоб ти був зі мною самим собою. Просто це вже дуже затяглося, Лаллі, а для нас кожен день безцінний. Розумні й красиві. Знаєш, я їх ніколи не забуду. Я б не змогла тебе любити, якби ти забув. Я знаю, вони були тобі наче сім'я. Це, мабуть, прозвучить дивно, але ти пошануєш їх тим, що виживеш, вийдеш звідси і розповіси всьому світу про те, що тут відбувалося». Лаллі нахиляється, щоб її поцілувати. Його серце переповнене любов'ю і скорботою. Лунає потужний вибух. Земля з-під ногами здригається. Вони зриваються на ноги і біжать зі свого місця за адмінкорпусом до входу в будівлю. Другий вибух змушує їх озирнутися на найближчий крематорій. Звідки ля валює дим і нещеняється справжнє пекло. З цієї будівлі вискакують працівники зондеркоманди – Більшість із них біжить до паркану, що оточує табір. Із самого верху крематорію чується пальба. Лалі дивиться вгору і бачить, як звідти працівники зондеркоманди ведуть шалений вогонь. Есесівці відстрілюються потужними кулеметами. За кілька хвилин вони придушують стрілянину. «Що відбувається?» – питає Гіта. «Не знаю. Треба сховатись усередину». Кулі б'ють у землю навіть коло них, бо охоронці стріляють в усе, що потрапляє їм на очі. Лаллі, що сили тягне Гіту до будинку, знову сильний вибух. Це крематорій номер 4 Хтось намагається його підірвати. Нам треба тікати звідси. В'язні язні вибігають із мадмін корпусу і потрапляють під кулі. Треба доправити тебе до твого блоку. Це єдине безпечне місце для тебе. Звучномовця лунає. Усі в'язні мають повернутися у свої блоки. У вас не стрілятимуть, якщо ви підете зараз. Іди швиденько. Я боюся, забери мене до себе, кричить вона. Сьогодні вночі тобі буде безпечніше у твоєму блоці. Вони обов'язково робитимуть перекличку. Люба, не можна, щоб тебе піймали поза твоїм блоком. Вона вагається. «Біжи зараз же. Уночі залишайся у блоці, а вранці виходь на роботу, як завжди. Не давай їм приводу шукати тебе. Завтра ти маєш прокинутись». Вона глибоко зітхає і вже збирається бігти. На прощання Лаллі каже, «Завтра я тебе знайду. Я люблю тебе». Цього вечора Лаллі порушує своє правило і виходить до чоловіків, що живуть тепер у його блоці. Переважно угорців, щоб дізнатися про сьогоднішні події. Судячи з усього, кілька жінок, які працюють на заводі боєприпасів неподалік, потроху натягали сюди, у Біркенау. Потроху виносять його крихітними порціями під нігтями на руках. Вони віддавали його зондеркоманді. І там уже виготовляли саморобні гранати з бляшанок з-під сардин. Крім того, вони зберігали стрілецьку зброю, ножі й сокири. А ще чоловіки переказують йому чутки про загальне повстання – до якого вони хотіли приєднатися, але не знали, що воно мало статися цього дня. Вони чули про наступ росіян, і повстання мало збігтися з їхнім приходом, щоб таким чином допомогти їм звільнити табір. Лаллі кляне себе за те, що раніше не познайомився з мешканцями свого блоку. Через те, що він не знав у цього-цього, Діта могла загинути. Він допитується у в'язнів, що їм відомо про росіян, і коли приблизно вони мають бути тут. Відповіді туманні, але здатні вселити деякий оптимізм. Минуло вже кілька місяців, як американський літак ружляв над табором. Транспорт так само прибуває. Лалі не помічає, щоб завзяття нацистської машини, з якої вона нищить євреїв та інші групи населення, хоча б трохи послабшало. Та все ж ці новоприбулі мають найсвіжіші відомості із зовнішнього світу. Можливо, звільнення наближається. Він збирається розповісти Гітті все, про що дізнався, і попросити її бути дуже пильною в кальцерарії, прислухатися до будь-якої інформації. Нарешті, хоч якийсь проблиск надії. Розділ 24. Осінь нещадно холодна. Для багатьох вона остання. Лаллі й Гіта уперто тримаються за свій промінчик надії. Гіта передає своїм товаришкам по блоку чутки про росіян і намагається вселити в них віру, що вони зможуть пережити аушвіц. Настає 1945 рік і температура падає ще нижче. Гіта більше не може боротися із занепадом морального духу. Теплі пальта із Канади не захищають від холоду і жаху ще одного року у в цьому забутому світі, а у Швіцу – Біркен-Ау. Транспорт прибуває рідше. Утім, це згубно діє на тих в'язнів, які працюють на есесівців. Зокрема, в зондеркоманді. Зі зменшенням обсягу роботи збільшується ворогідність їхньої страти. Що ж до Лаллі, він накопичив певні резерви, але надходження коштів дуже скоротилося. До того ж, місцеві мешканці, а з ними Віктор і Юрій, більше не приходять на роботу. Будівництво припинилося. Лаллі почув обнадійливі новини про те, що ті два крематорії пошкоджені вибухами, що щинили бійці опору. Ремонтувати не будуть. Уперше на пам'яті Лаллі більше людей покидають Біркинау, ніж приїжджають. Діти зі своїми товаришками по роботі без упину оформлюють тих, Хто вибуває нібито в інші табори. У кінці січня, коли сніг товстою ковдрою вкриває землю, Лаллі кажуть, що Леон вибув. Коли вони йдуть разом із Барецькій, Лаллі питає його, чи він не знає куди. Барецький не відповідає, попереджає Лаллі, що той також може опинитися на потізі, який виїжджає з Біркенаву. Та Лаллі й досі живе майже без нагляду. Не зобов'язаний з'являтися на перекличку вранці і увечері, він сподівається, що це допоможе йому втриматися в таборі, але він не впевнений, що й діду тут лишатимуть. Борецький все сміється своїм підступним сміхом. Звістка про можливу загибель Леона озивається в Лалі таким болем, якого він у собі вже й не чекав виявити. Ви бачите відображення свого світу в дзеркалі, але у мене інше дзеркало, каже Лаллі. Барецький зупиняється. Він дивиться на Лаллі, і Лаллі в отримує його погляд. Я дивлюся у своє дзеркало і бачу світ, який зруйнує ваш. Барецький посміхається. І ти думаєш, що доживеш до цього? Впевнений. Барецький кладе руку на корбу з пістолетом. Я можу розбити на друзки твій світ просто зараз. Ви цього не зробите, ти дуже примерз. Тетувірере, іди погрійся і отямся. Барецький йде геть. Лаллі дивиться йому слід. Він знає, якщо їм коли-небудь судилися зустрітися десь у темному провулку сам на сам, то далі піде саме він, Лаллі. І в нього не здригнеться рука, щоб забрати життя в цього виродка. Останнє слово буде за Лаллі. Одного ранку в кінці січня Гіта пробирається через сніг до Лаллі. Біжить просто до його блока, куди він просив її близько не підходити Там щось відбувається, кричить вона Про що ти? Есесівці, вони якісь дивні, здається, вони панікують Де Дана? стревожено питає Лаль, Не знаю Знайди її Зайдіть у свій блок і будьте там, поки я не прийду Я хочу залишитися з тобою Лаллі відсторонює її Тримає перед собою на відстані витягнутої руки «Поспішай, Гіто, знайди Дану і йдіть до свого блока. Я прийду і знайду вас, щойно зможу. Мені треба з'ясувати, що відбувається. Уже кілька тижнів не привозять жодного в'язня. Це може бути початком кінця». Вона розвертається і неохоче йде від Лаллі. Він дістається до адмінкорпусу і обережно заходить у канцелярію. Таку знайому за ті роки, що він отримував тут матеріали і інструкції. Усередині панує хаос. Есесівці репетують на переляканих працівників, які щулюються за столами. Коли есесівці вихоплюють у них книги, картки і документи. По взлалі поспішає одна із співробітниць СС. Тримаючи оберемо книг, карток і реєстраційних журналів. Він налітає на неї і вона випускає все, що несе. «Вибач, зачекай, я тобі допоможу». Вони обоє нахиляються, збираючи папері. Ти в порядку, якомога обережніше питає він, боюся, що ти можеш залишитись без роботи, тату віре. Чому що відбувається? Вона нахиляється до лаллі, переходячи на шепіт. Ми спорожняємо табір уже від завтра. У лаллі колотиться серце. Розкажи мені, що можеш, будь ласка, це росіяни, вони зовсім близько. За корпусу Лаллі біжить у жіночий табір. Двері у блок 29 зачинені. Назовні немає жодної охорони. Зайшовши, Лаллі знаходить дівчат, що збилися докупи. Аж у дальньому кінці блока. Навіть цилька тут. Вони обступають його перелякані, готові засипати його запитаннями. Усе, що я можу вам сказати, це те, що есесівці нищать реєстраційні документи, каже Лаллі. Один із них сказав мені, що росіяни вже близько Він не каже, що табір завтра почнуть вивозити Боячись тривожити їх, бо не зможе сказати куди Як ти думаєш, що вони збираються з нами робити, питає Дана Не знаю, будемо сподіватися, що вони розбіжаться, а росіяни звільнять табір Спробую ще щось розвідати Я потім прийду і розкажу, про що я дізнався Не виходьте з блока там вистачає роздратованих любителів постріляти. Він бере Дану за плечі обома руками. «Дана, я не знаю, що буде далі, але поки у мене є можливість, хочу сказати, що завжди буду надзвичайно вдячний тобі за те, що ти була подругою Гіти. Я знаю, що ти часто підтримувала її, коли вона хотіла здатися». Вони обіймаються. Лалі цілує її в лоб, а потім передає Гіті. Вона обертається до Цильки, і Іван не душить їх в обіймах, у міцних-приміцних обіймах. А Цилька каже, «Ти, найхоробріша людина з тих, кого я коли-небудь зустрічала, ти не маєш відчувати жодної провини за те, що тут сталося. Ти невинна, пам'ятай це». Ридаючи, вона відповідає, «Я робила те, що мало робити, аби вижити. Якщо не я, то хтось інший постраждав би від рук цієї свині». «Я завдячую своїм життям тобі, Цилько, і я ніколи цього не забуду!» Він повертається до Гіти. «Нічого не кажи!» – просить вона. «Не смій говорити жодного слова, Гіто!» «Ні, не кажи мені нічого, окрім того, що ми побачимося завтра вранці!» «Це все, що я хочу від тебе почути!» Леллі дивиться на цих молодих жінок і розуміє, що сказати більше нічого... Їх привезли в цей табір ще зовсім дівчатами, а тепер, хоч жодній із них не випевнилося іще й 21 року, це зламані, зранені молоді жінки. Він знає, що вони вже ніколи не стануть тими жінками, якими мали стати. Їхнє майбутнє зруйноване і повернутися на той самий шлях неможливо». Те, ким вони себе уявляли – доньками, сестрами, дружинами й матерями, робітницями, мандрівницями, коханими – завжди буде отруєне тим, свідками чого вони тут стали і що пережили. Він залишає їх і йде шукати Барецькі, щоб дізнатися в нього про завтрашній день. Охоронця ніде немає. Лаллі бреде у свій блок, де сидять стривожені й стурбовані угорці. Він розповідає їм про все, що знає. Та це нікого не заспокоює. Уночі у кожен блок жіночого табору заходять есесівці і малюють дівчатах на спинах пальт великі яскраво-червоні смуги. І знову дівчата отримують мітку перед зустрічю з невідомою долею. Гіта, Дана, Цилька і Івана радіють хоча б із того, що їх помічено однаково. Щоб не чекало на них завтра, але виживуть чи помруть вони разом. Уночі на якийсь час Лаллі засинає. Прокидається він від жахливого гармидеру. Шум не відразу проникає в його затуманений розум. Спливають спогади про ніч вивезення ромів. Що це за нове страхіття? Від звуку пострілів він повністю прокидається. Устромивши ноги в черевики і обгорнувши плечі ковдрою, він обережно виходить на двір. Тисячі ув'язнених жінок зганяють і шикують у шеренги, Помітне якесь замішання і плутання. Не наче ні охоронці, ні в'язні не знають до пуття, чого чекати. Есесівці не звертають на Лалі жодної уваги. Коли він швидко обходить ряди жінок, які туляться одна до одної від холоду і страху перед невідомим. Густо сипла сніг, бігти неможливо. Лалі бачить, як пес хапає за ноги одну з жінок і валить її на землю. Подруга нахиляється, щоб допомогти їй підвестися, та есесівець, утримуючи пса, вихоплює пістолет і стріляє в жінку на землі. Лаллі квапиться. Оглядає ради, розпачливо шукаючи. Нарешті він бачить її. Гіту з подругами штовхають до головних воріт. Вони тримаються разом, але цільки не видно ні серед них, ні інде у морі облич. Він знову вихоплює поглядом Гіту. Голова в неї опущена. Плечі здригаються, і Лаллі розуміє, що вона ридає. Нарешті вона плаче. Але я не можу її заспокоїти. Дана помічає його. Вона штовхає Гіту наперед і вказує Лаллі на неї. Гіта нарешті піднімає голову і бачить його. Їхні очі зустрічаються. Її мокрі, благальні, його повні смутку. Лаллі дивиться тільки на Гіту і не помічає сесівця. Він не встигає ухилитися від гвинтівки, яка з розмаху летить на нього. Б'є в обличчя і валить на коліна. Гі та разом скрикають і кидаються назад через ряди жінок. Усе марно, їх підхоплює плин на тупу. Лаллі борсається, намагаючись звестись на ноги, кров заливає обличчя, струманіючи з великої рани над правим оком. Шаленіючи, він вривається у потік юрби. Обшукує кожен ряд переляканих жінок. Доходячи до воріт, він знову бачить її на відстані руки. На зустріч йому виходить охоронець і наставляє дуло гвинтівки Лаллі в груди. «Гіта!» – кричить Лаллі. Світ вернеться Лаллі. Він дивиться в небо, яке з настанням ранку тільки темнішає. За репетом охоронців із собачим гавкотом він чує її голос. «Фурман! Моє ім'я Гіта Фурман!» Упавши на коліна, перед непорушним охоронцем він кричить «Я люблю тебе!» У відповідь – нічого. Лаллі завмирає, стоячи на колінах. Охорона збирається геть. Жіночий крик припиняється. Собачого гавкоту не чути. Ворота Біркинау зачинені. Лаллі колінкує в снігу, який неупинно валить із неба. Обличчя залите кров'ю, зран на лобі. Його зачинено. Він сам один. Він зазнав поразки. До нього підходить охоронець. «Ти замерзнеш на смерть. Ну, бо вертайся в свій блок!» Він простягає руку і підводить Лаллі на ноги. Вияв доброти від ворога в останню хвилину. Наступного ранку Лаллі будить гарматна стрілянина і вибухи. Разом з угорцями він вибігає на двір, натрапляючи на есесівців, Охоплених панікою, на безладну метушню в'язнів і тюремників, які, схоже, не звертають уваги один на одного. Головні ворота широко нашчинені. Сотні в'язнів безперешкодно виходять у них. Приголомшливі, слабі від недоїдання, дехто повертається у свої блоки, щоб сховатися від холоду. Лаллі виходить у ворота, через які сотні разів проходив дорогою до Оушевіцу. Неподалік стоїть потяг. Пахкаючи димом у небо, готовий рушати. Охоронці із собаками починають завертати людей, підштовшуючи їх до потяга. Лаллі потрапляє в тисняву і відчуває, що його несе просто у вагон. Двері його вагона з гурхутом зачиняються. Він проштовхується до стінки і визирає назовні. Сотні в'язнів і досі бастільно блукають табором. Коли потяг рушає, він бачить, що есесівці розстрілюють тих, хто залишився. Він стоїть і крізь щелини в стінці вагона, крізь сніг, що валить важко і безжально, дивиться, як зникає Біркен-Ау. Розділ 25. Гіта з подругами йдуть маршем разом із тисячами інших жінок із Біркен-Ау і Айшвіцу. Мередуть вузькою дорогою по кісточки в снігу. Якомога обережніше, Гіта і Дана оглядають ряди, чудово розуміючи, що за будь-яке порушення можуть наразитися на кулю. Уже в соти вони питають, «Ви не бачили цильку? Ми не бачили Івану?» Відповідь завжди однакова. Жінки намагаються допомагати одна одній. Узявшись по руки, час від часу їм наказують зупинитися і відпочивати». Незважаючи на холод, вони сідають у сніг, щоб хоч якось дати ногам перепочити. Дехто так і там залишається, коли лунає наказ рушати далі, померше чи помираючи, не маючи сил зробити ще хоч один крок. На зміну дню настає ніч, а вони все йдуть, їх меншає, і це тільки ускладнює можливість уникнути пильного ока Есесівців. Уночі дана падає на коліна, вона більше не може йти. Гіта зупиняється біля неї Якийсь час вони невидимі Закриті іншими жінками Дана все просить Гіту йти далі, залишити її Гіта відмовляється Краще вона помре разом Зі своєю подругою на цьому полі Десь серед Польщі Четверо молодих дівчат Пропонують нести Дану Дану і чути про це не хоче Вона каже їм узяти Гіту І йти далі Коли до них рушає охоронець Дівчата підводять Гіту на ноги, і силоміць тягнуть її з собою. Гіта озирається на охоронця, який зупиняється біля Дани. А потім іде далі, навіть не винявши пістолета. Пострілу не чути. Очевидно, він подумав, що вона вже померла. Дівчата тягнуть Гіту далі. Вони не пускають її, коли вона намагається вирватися і побігти назад, до Дани. Жінки бредуть далі, крізь темряву. Тепер звуки випадкових пострілів ледве долинають до них. Більше вони не обертаються, щоб подивитися, хто впав. Настає день. Їх зупиняють у полі біля залізниці. Тут уже чекають локомотив і кілька товарних вагонів. У таких мене пригнали сюди. Тепер такі самі кудись вивезуть, думає Гіта. Вона дізналася, що четверо дівчат, з якими вона тепер тримається разом, це польки, не єврейки. Їх забрали з їхніх сімей невідомо з яких причин. Вони всі з різних міст, і до Біркенау не знали одна одну. По той бік поля стоїть самотній будиночок. За ним розкинувся густий ліс. Есесівці вигаркують команди, поки локомотиви завантажують вугіллям. Польки повертаються до гіти. Одна з них каже, «Ми хочемо побігти в отой будинок. Якщо нас застрелять, то помремо тут». Глідь далі, ми не поїдемо. Хочеш і з нами?» – Гіта підводиться. Дівчата біжать не озираючись. Процес завантаження тисяч зеленистих жінок на потяг забирає всю увагу охоронців. Двері будинку відчиняються. Перш ніж вони до нього добігають, усередині вони падають перед бурхливим вогнем. Їх переповнює збудження і водночас вони відчувають величезне полегшення. Їм дають гаряче питво з хлібом. Полька, наперебій свірінчать до господаря, а ті лише недовірливо хитають головами. Гіта мовчить, не хоче своїм акцентом виказати, що вона не полька. Хай краще їхні рятівники думають, що вона одна з них просто мовчазна. Господар каже, що їм не можна лишатися тут, бо німці часто обшукують будинки. Він просить їх зняти пальта і виходити із ними назад. Двір. Коли вони повертаються, червоних смуг уже майже немає, а пальта тхнуть бензином. З надвору раз у раз долинають постріли. За завісами видно, що всіх жінок, які вижили, заганяють у потяг. Сніг біля колій, всіяний тілами. Чоловік дає дівчатам адресу родички в сусідньому селі, запас хліба і ковдру. Вони виходять з будинку і відразу потрапляють у ліс, де ночують на мерзлій землі. Збившись в один клубок, марно намагаючись зігрітись. Голі дерева – поганий засіб, як від чужого ока, так і від стихії. Під вечір вони добираються до сусіднього селища. Сонце зайшло, і тьмяні вуличні ліхтарі дають мало світла. Їм доводиться просити якусь перехожу допомогти знайти адресу, що їм дали. Добросердна жінка приводить їх до потрібної хати і стоїть біля них поки вони стукають у двері. Потурбуйтеся про них, каже вона, коли двері відчиняються і йде собі. Жінка відходить убік, пропускаючи дівчат усередину. Щойно двері зачиняються, вони пояснюють, хто її сюди направив. А ви знаєте, хто це тільки набув? Питає жінка, затинаючись. Ні, озивається одна з дівчат. Вона з СС, старша офіцерка СС. «Ви думаєте, вона знає, хто ми?» «Вона ж не дурна. Я чула, як про неї розповідали, що вона була однією з найжорстокіших у концтаборах». Із кухні виходить літня жінка. «Мамо, у нас гості. Ці бідолаги були в одному з таборів. Треба нагодувати їх чимось гарячим». Літня жінка клопочиться коло дівчат. Заводячи їх на кухню, саджає за стіл. Гіта не пам'ятає, коли востаннє сиділа на стільці за кухонним столом. З каструлі на плиті старенька наливає їм суп. А тоді засипає їх запитаннями. Господарі вирішують, що їм небезпечно тут залишатися. Вони бояться, що есесівка донесе на дівчат. Літня жінка просить вибачення і виходить із хати. Скоро вона повертається із сусідкою. В її хаті є і погреб, і горище. Вона хоче пропустити їх усіх на горище спати, там біля димоходу буде тепліше, ніж у погребі. Удень їм не можна буде залишатися в хаті, бо щомиті можуть нагнутися німці, хоч вони схожі й відступають. Щоночі гіта й четверо польських подруг сплять на горищі, а вдень ховаються неподалік у лісі. Скоро невеличким селом розносяться чутки, і місцевий священник заохочує своїх прихожан щодня приносити їжу в ту хату. Через тиждень два останні німці вимітаються із села під натиском російських військ. Що наступають? Кілька російських солдатів селяться в будинках просто навпроти того, де ночує Гіта з подругою. Якось уранці дівчата пізно вирушають ховатися у ліс – і їх зупиняє росіянин, який стоїть на варті перед своїм будинком. Бо вони показують йому свої татуювання і намагаються пояснити, де вони були і чому тут опинилися. Зі співчуття до їхнього становища він пропонує поставити вартового перед їхнім будинком. Це означає, що більше їм не треба цілими днями ховатись у лісі. Усі вже знають, де живуть дівчата. І коли вони виходять чи заходять, солдати їм усміхаються або махають руками. Якось один із солдатів запитує про щось Гіту, і коли вона відповідає, він одразу розуміє, що вона не полька. Гіта пояснює йому, що вона родом зі Словаччини. Того вечора він стукає в їхні двері і представляє молодого чоловіка, одягнутого в російську форму, який насправді словак. Вони розбалакались і проговорили до самої ночі. Дівчата вивірюють долі, сидячи допізна біля вогню. Втрачаючи пильність, якось увечері їх накриває мокрим рядном. Зненацько розчиняються вихідні двері і у кімнату вдирається п'яний росіянин. Дівчата бачать, що їхній вартовий лежить непритомний на дворі. Розмахуючи пістолетом, нападник хапає одну з дівчат і намагається здерти з неї одяг. Одночасно скидаючи з себе штани. Гіта з подругами несамовито кричать. Незабаром у кімнату вриваються російські солдати. Побачивши, як їхній товариш навалюється на дівчину, один із них вихоплює пістолет і стріляє йому в голову. Без упину вибачаючись, солдати витягують невдаху гвалтівника з хати. Шоковані дівчата вирішують забиратися звідси. У однієї з них у Кракові живе сестра. Може, вона й досі там? Як компенсацію за напад минулої ночі командир росіян надає їм невеличку вантажівку з водієм, щоб доправити їх до Кракова. Вони знаходять сестру, яка так і живе у своїй маленькій квартирці над продуктовим магазинчиком. В хаті повно народу, друзів, які тікали з міста, а тепер повертаються назад, не маючи де жити. Ні в кого немає ні копійки. Щоб якось вижити, вони щодня ходять на базар і кожен цупить якийсь один продукт. Увечері з накраденого готують спільну страву. Якось на базарі Гіта Краємбуха чує рідну мову, якою розмовляє водій машини, розвантажуючи продукти. Під нього вона дістається, що кілька вантажів окрас на тиждень їздять із Братислави до Кракова, привозячи свіжі овочі й фрукти. Він не проти її підвезти. Вона біжить і каже людям, з якими живе, що їде. Дуже важко прощатися з чотирьма подругами, з якими вони втекли. Вони йдуть разом із нею на базар, і махають їй на прощання, коли вантажівка везе її та двох її співвітчизників на зустріч невідомому. Вона давно звиклася з тим, що її батьки і дві молодші сестри загинули. Але молиться, щоб хоча один з її братів вижив. Вони пішли в партизани разом із росіянами. І, може, таким чином врятувались. У Братиславі, так само як і у Кракові, Гіта живе з іншими людьми, що вижили в концтаборах у спільних переповнених квартирах. Вона реєструє своє ім'я і адресу в Червоному Христі, бо їй сказали, що так роблять усі колишні в'язні, сподіваючись знайти своїх рідних і друзів. Якось, виглядаючи у вікно, вона бачить, як через паркан у двір будинку, де вона живе, перелазять двоє молодих російських солдатів. Вона лякається. Та коли вони підходять ближче, то впізнає своїх двох братів до Ласло вона збігає сходами вниз, розчиняє двері і сили їх обнімає. Вони кажуть, що не можуть залишитись. Хоч росіяни звільнили місто від німців, місцеві дуже підозріло ставляться до всіх у російській формі. Не бажаючи затьмарити коротку радість їхнього воз'єднання, діта лишає при собі те, що знає про решту сім'ї. Вони скоро й самі про це дізнаються. І це не те, про що треба говорити в ті кілька хвилин несподіваного щастя. Перед тим, як знову розлучитися, Гіта розповідає їм, що вона теж носила російську форму. Це була перша вдягачка, яку їй дали після приїзду в Авшвіц. Вона каже, що їй та форма пасувала краще, ніж їм. І вони всі разом сміються. Розділ 26. Потяг Лаллі минає якісь сільські околиці. Він притуляється до стінки вагона, намацає заховані в штанах два мішечки з коштовними каменями, які він ризикнув взяти з собою. Основну частину він лишив під своїм матрацем. Хто понижпорить у його кімнаті, тому й дістанеться. Пізніше того вечора потяг вищить гальмами, стає. І осесівці з гвинтівками на поготові наказують усім вибиратися назовні. Так само, як це було у Біркенау років три тому. Ще один концентраційний табір. Разом із Лаллі з вагона зістрибує якийсь чоловік. Я знаю це місце. Бував тут раніше. Правда? – каже Лаллі. Маутгаузен. В Австрії. Не таке страхіття, як Біркенау, але майже. Я Лаллі. Йозеф. Радий знайомству. Коли всі вивантажились, есесівці заводять їх на територію табору і наказують йти й шукати собі місця для ночівлі. Лелі заходить за Йосифом у блок. «Чоловіки тут жахливо виснажені, кістяки, обтягнуті шкірою, та все ж у них стає сил захищати свою територію. Геть звідси, тут місця немає!» «Одна людина на одні нари, кожен тримається свого місця і явно готовий з боєм його захищати». Ще у двох блоках вони отримують таку ж відповідь. Нарешті їм трапляється просторіший блок, де вони знаходять собі нари. Коли в цей блок потикаються інші шукачі, ніж лігу, вони вигукують уставлене тут вітання. «Забирайтеся звідси, тут усе зайнято». Наступного ранку Лаллі бачить, як шикують мешканців сусідніх блоків. Він розуміє, що його теж обшукуватимуть до нитки і питатимуть, хто він і звідки прибув. Знову. З мішечків з коштовностями він виймає три найбільші діаманти і кладе їх у рот. Кидає в кінець блоку, а поки інші чоловіки збираються. І ховає там решту камінців. Починається обшук, вишукування голих чоловіків. Леллі бачить, як охоронці-силоміць розкривають роти чоловікам, що стоять попереду і ховає діаманти під язик. Він відкриває рота ще до того, як до нього доходить команда «Нишпорок». Побіжно глянувши на нього, вони йдуть далі. Протягом кількох тижнів Лаллі разом з іншими в'язнями сидить, не маючи ніякої роботи. Єдине, що залишається – спостерігати. Наприклад, за есесівцями, які їх стережуть. І він намагається визначити, до кого можна звернутися, а кого слід уникати. Одного разу він заговорює з одним із них. Охоронець вражений, що Лаллі вільно розмовляє німецькою. Він чув про Аушвіці, Біркенау, але не був там. Тож хотів дізнатися, що там та як. Лаллі малює картину, далеко від реальності. Якщо він опише цьому німцеві, як насправді там ставились до в'язнів, це все одно нічого не дасть. Лаллі розповідає про те, що він там робив. І каже, що залюбки чимось би займався, замість сидіти цілими днями і бити байдики. Через кілька днів той охоронець питає його, чи не хотів би він переїхати до іншого табору за межі Маутгаузена при заводі Заурер у Відні. Зваживши, що гірше, ніж тут, там не буде, та врахувавши запевняння охоронця про те, що умови там трохи кращі, а комендант уже надто старий, щоб дуже бити копитом, Лаллі погоджується на пропозицію. Охоронець попереджає, що в той табір не беруть євреїв. Тож про свою віру Лаллі краще не згадувати. Наступного дня охоронець каже Лаллі, збирай речі, ти їдеш звідси. Лаллі оглядається. Я готовий. Ти виїжджаєш за годину, будь біля воріт. Твоє ім'я уже у списку, сміється той. Моє ім'я? Так, ти маєш ховати руку з номером, гаразд? «Мені треба відгукнутися на своє ім'я?» «Так, не забудь! Щасти!» «Перш ніж ти підеш, я хотів би дещо тобі дати!» Охоронець дивується. Лаллі дістає з рота діамант, витирає обсорочку і пристягає йому. «Тепер ти не скажеш, що ніколи не мав користі з єврея!» «Відень! Хто ж не хоче поїхати у Відень?» «У часи легковажної юності це місто було мрією, Лаллі!» «Від самого цього слова віє романтикою!» Воно сповнене стилю і можливостей. Та він знає, що зараз не час покладати на нього такі надії. Охоронцям байдуже до Лаллі та інших новоприбулих. Вони заходять у блок і їм кажуть, де й коли вони їстимуть. Усі думки Лаллі зайняті гітою і тим, як її знайти. Йому вже остобосіло, що його перекидають із табору в табір. Кілька днів Лаллі приглядається до оточення. Він бачить ветхого команданта табору і дивується, як той ще дихає. Теревениті із охоронцями і намагається розібратися в стосунках між в'язнями. Виявивши, що він тут єдиний словак, Лаллі вирішує триматися осібно. Поляки, росіяни і кілька італійців увесь час розмовляють зі своїми земляками, залишаючи Лаллі в постійній ізоляції. Якось до нього підходять два молодики – Кажуть, що ти був тетувірером у Аушвіці. Хто це каже? Деякі кажуть, що їм здається, буцім, то вони тебе знають. І що ти татуював номери в'язням. Лалі хапає молодика за руку. Задирає рукав. Номера немає. Повертається до другого чоловіка. А ти? Ти там був? Ні. То чого це правда те, що вони кажуть? Я був тетувірером. То що з того? Нічого. Просто питаємо. «Хлопці йдуть собі». Лаллі знову пораняє у свої думки. Він не помічає, як до нього наближається есесівець, хапаючи його і тягнуть у сусідній будинок. Лаллі опиняється перед літнім комендантом, який киває одному з охеронців. Той підтягує рука в сирочки. Лаллі, відкриваючи номер. «Ти був у Аушвіці?» – питає комендант. «Так, пане». «Ти там був тетувірером?» «Так, пане». То ти єврей? Ні, пане, я католик Комендант піднімає брову О, я й не знав, що у Авшвіці були католики Там були представники всіх релігій, пане А також просто злочинці і політичні в'язні Ти злочинець? Ні, пане І ти не єврей? Ні, пане, я католик Ти двічі відповів ні Запитую в останнє, ти єврей? Ні, не єврей Ось, дозвольте, я доведу із цими словами Лаллі розв'язує мотузку, яка тримає його штани, і вони падають додолу. Він піддіває пальцями пояс трусів і ззаду і починає їх стягати. Стій, немає необхідності дивитися. Гаразд, можеш йти. Поправляючи штани, намагаючись опанувати дихання, яке його мало не виказує, Лаллі поспішно виходить із кабінету. У приймальні він зупиняється і важко опускається на стілець. Службовець за сусіднім столом дивиться на нього. «З вами все гаразд?» «Так, я в порядку. Просто трохи запаморочилось в голові. А ви часом не знаєте, який сьогодні день?» «Сьогодні 22. Ні, чекайте. 23 квітня, а що?» «Нічого. Дякую. На все добре». На дворі Лаллі дивиться на в'язнів, що ліниво порозсідались по підстінами, і на охоронців, які на вигляд ще лінивіші. Три роки. Ви забрали три роки мого життя. Більше ви не отримаєте ні дня. Забрівши за блок, Лаллі йде вздовж огорожі, смикаючи її і шукаючи слабину. Скоро вона знаходиться. Світка трохи відходить біля землі, і Лаллі підтягує її до себе. Навіть не оглянувшись, чи хтось бува не дивиться, він пролазить під нею і спокійно йде геть. Ліз дає йому прихисток від німецьких патрулів. Він йде далі в глибі чує гуркіт канонат і автоматні черги. Він не знає, чи йому йти до них, чи тікати від них подалі. Коли стрілянина ненадовго вщухає, він чує, як десь недалеко шумить вода. Щоб дістатися до того потоку, йому треба йти кудись у бік пострілів у нього від природи гарний внутрішній компас, і він правильно вибирає напрям. Якщо це росіяни або навіть американці, то він залюбки їм здасться. Коли вечір проглушує денне світло, він вже бачить десь попереду спалахи пострілів і вибухи. Та йому треба дістатися до води, а там десь може бути міст і дорога. Він добирається до води, але перед ним не потік, а ціла річка. Він розглядається і прислухається до канонади. Це точно росіяни, я йду до вас. Увійшовши у воду, він здригається від крижаного холоду. Повільно пливе, стараючись не сильно гребсти, щоб не збурювати воду на той випадок, якщо хтось сюди дивиться. Потім заумирає, піднімає голову і прислухається. Канонада блищає. Чорт, бурмоче він. Перестає плисти, і щоб не привертати увагу, дозволяє течії нести себе просто під перехресний вогонь, наче колоду чи черговий труп, на який можна не зважати. Коли йому здається, що він безпечно проминув бойовище, тоді він шалено гребе до дальнього берега. На силу вилазить з води, ховає своє визнашене тіло з гущавини, а потім весь тремтячи, валиться на землю і непритомніє. Розділ 27. Лаллі прокидається, відчувши на обличчі дотик сонця. Одяг трохи підсох, десь унизу чути шум річки. Повзучи на животі, він продирається крізь дерева, які прихистили його на ніч, і опиняється на пагорбі над дорогою. К нею йдуть російські солдати. Лалі вичікує кілька секунд, остерігаючись, що вони почнуть стріляти. Та солдати розслаблені. Він вирішує прискорити свій план повернення додому. Лалі піднімає руки і виходить на дорогу, настороживши групу солдатів. Вони тут таки здіймають гвинтівки». «Я – словак, три роки пробув у концентраційному таборі». Солдати переглядаються. «Забирайся геть», – каже один із них. І вони рушають далі, а хтось ще й штовхає лаллі, минаючи. Він стоїть і ще кілька хвилин, а солдати все йдуть, не звертаючи на нього уваги. Навіть ради їхній байдужості він іде далі, зрідка ловлячи на собі випадкові погляди». Він вирішує рухатись у протилежному до їхнього напрямку. Цілком резонно міркуючи, що росіяни, вочевидь, прямують на бій із німцями, тож краще триматися від них подалі. Раптом джип, що проїжджає повз нього, зупиняється. Офіцер на задньому сидінні витріщається на лаллі. Ти хто, біса такий? Я словак. Три роки був ув'язнений в Авшвіці. Він задирає лівий рукав, показуючи витатуюваний номер. Ніколи про таке не чув. Лаллі судомно ковтає. Він не вірить, що місце такого жаху може бути комусь невідоме. Це у Польщі. Більше мені нічого сказати. Ти чудово розмовляєш російською. Ще які мови знаєш? Чеську, німецьку, французьку, угорську і польську. Офіцер пильніше до нього придивляється. І як ти думаєш, куди ти йдеш? Додому, назад, у Словаччину. «Ні, не туди. У мене якраз для тебе є робота. Залазь!» Лалі хоче тікати, та в нього жодних шансів. Тож він сідає на пасажирське сидіння. «Повертай назад до штабу», – наказує офіцер-водієві. Підстрибуючи на вибоїнах і на канавах, джип повертається туди, звідки приїхав. Через кілька кілометрів вони проїжджають малесеньке сільце – а потім звертають на ґрунтову дорогу, що веде до великого котеджу, розташованого на вершині пагорба з видом на чудову долину. Вони від'їжджають на широку кругову під'їзну доріжку, де припарковано кілька шикарних автомобілів. По обидва боки величних дверей стоять охоронці. Джип гальмує і зупиняється. Водій вибирається з машини і відчиняє дверця та офіцеру на задньому сидінні. «Ходімо зі мною», – каже офіцер. Лаллі поспішає за ним у фоє котеджу. Він мимоволі пристоює приголомшливою пишнотою, яка відкривається перед ним: величні сходи, витвори мистецтва, живопис та гобелени на кожній стіні і розкішні меблі, яких він з роду не бачив. Лаллі ступив у світ, недосяжний його розумінню. Після того, що він пережив, дивитися на це майже фізично боляче. І своє офіцер прямує до кімнати, роблячи Лаллі знак «Іти за ним». Вони заходять у великий, вишукано вмебльований кабінет. Тут домінує стіл із червоного дерева і людина, яка за ним сидить. Судячи з його уніформи і супровідних відзнак, Лаллі стояв перед російським чиновником високого рангу. Вони заходять, і чоловік піднімає голову. «Хто це там?» Він стверджує, що три роки був у нацистському полоні. Я підозрюю, що він єврей. Та думаю, що це не має значення. А от що має значення, то це те, що він розмовляє і російською, і німецькою, каже офіцер. І думаю, що він може бути нам корисний, ну знаєте, щоб порозумітися з місцевими. Старший офіцер відкидається назад, схоже, обдумуючи пропозицію. Ну то став його до роботи, знайди когось, хто б його охороняв – а як надумає втекти, застрелив. Коли Лаллі прогоджують з кабінету, старший офіцер докидає. І хай він помиється і перевдягнеться в щось краще. Слухаюсь, упевнений, що він нам добре послужить. Лаллі йде за офіцером. Не знаю, що їм від мене треба, але якщо це означає ванну і чистий одяг, вони проходять через своє і піднімаються на другий поверх. Лаллі помічає, що тут є ще два поверхи. Вони заходять у спальню. Росіянин наближається до шафи і відчиняє її. Жіночий одяг. Не мовлячи й слова, він виходить і заходить у сусідню спальню. Цього разу одяг чоловічий. «Підбери собі щось і причебурися. Там десь має бути ванна». Він показує. «Приводь себе до ладу, а я скоро повернуся». Він зачиняє за собою двері. Лалі оглядає кімнату. Тут є велике ліжко з балдахіном, застелене товстими ковдрами, з горою подушок усіх форм і розмірів. Комод, здається, з міцного червоного дерева. Маленький столик з лампою від Тіфані і крісло з обивкою, вкритою витонченою вишивкою. Як би йому хотілося, щоб тут була Гіта. Він жине від себе цю думку, не можна дозволити собі думати про неї. Поки що. Лаллі проводить рукою по костюмах і сорочках у шафі, повсякденних і ділових, а також торкається всіх аксесуарів потрібних, щоб воскреслити колишнього Лаллі. Він вибирає костюм, підходить із ним до дзеркала, милуючись виглядом, сидітиме майже ідеально, кидає його на ліжко, скоро там опиняється і біла сорочка. З комода дістаєм якусь спідню білизну, новісінькі шкарпетки і гладенький коричневий шкіряний пасок. В іншій шафі знаходить начищені доблиску черевики, що пасують до костюма. Устромляє туди босі ноги, якраз. Ось і двері до ванної. Золоті крани виблискують на тлі білих кляних плиток, якими вкриті стіни і підлога. Під вечірнє сонце блідо жовтими і темно-зеленими променями вливається у велике вітражне вікно, заповнюючи всю ванну кімнату. Він заходить сюди і довго стоїть, смакуючи перечуття. Потім набирає повну ванну води і розкошує в ній, аж поки вода не вичахає. Доливає гарячої води, не поспішаючи вилазити з першої за три роки ванни. Нарешті він вибирається з неї і витирається м'яким рушником, який висить разом з іншими на рейці. Потім повертається до спальні і повільно вдягається, насолоджуючись відчуттям гладенької бавовни, льону і вовняних шкарпеток. Нічого не дряпає, не дратує, не висить мішком на його кістлявій фігурі. Певно, господар цього одягу був струнким. Який час лаль лістить на ліжку, чекаючи, поки повернеться його наглядач. Потім вирішує краще роздивитися кімнату. Він розсуває великі портьєри і опиняється перед французькими вікнами, що ведуть на балкон. Він широко розчиняє двері і виходить назовні. «Оце так! Де це я?» Перед ним розкинувся бездоганно доглянутий розкішний сад. Галявина газон, що губиться далі в лісі. Звідси було чудово видно кругові під'їздні доріжку. І він якийсь час спостерігає, як до будинку під'їжджають машини, і туди все сідають, і сідають російські військові чиновники. Він чує, як двері до його кімнати відчиняються. Обертається і бачить свого наглядача, разом із якимось солдатом нижчого рангу. Лаллі стоїть на балконі. Обидва чоловіки приєднуються до нього, милуючись краєвидом. «Дуже гарно, правда ж?» – питає наглядач Лаллі. «Ви чудово тут лаштувались, це просто знахідка!» Наглядач сміється. «А, тож, цей штаб трохи зручніший, ніж той, що був у нас у... на фронті!» «Ви не хочете мені сказати, куди ви мене пристосували?» «Це Фрідріх, він буде твоїм охоронцем. Він же тебе й застрелить, якщо ти здумаєш тікати!» Лалі дивиться на цього чоловіка. М'язи на його руках розпирають рукави сорочки, а на грудях сорочка напнута так, що гудзики ось-ось бризнуть в усі боки. Тонкі губи не усміхаються і не кривляться. Лалі киває вітаючись. Реакції ніякої. «Він не тільки тебе тут охоронятиме, а й щодня супроводжуватиме в село по наші покупки, розумієш? А що я маю купувати?» «Ну, це не вино. У нас його повний підвал». Їжу куплять кухарі, вони знають, що їм треба. Отож, залишається розваги. Лалі не подає виду. Щоранку ти йтимеш у село і шукатимеш гарненьких молодих дівчат, які були б не проти провести деякий час із нами увечері, розумієш? Я маю бути вашим сутенером у самісіньку точку. А як же я зможу їх умовити? Казатиму, що ви всі симпатичні хлопці, які до них гарно поставляться... Ми дамо тобі деякі речі, які їх заохотять. Що за речі? Ходімо зі мною. Усі втрьох вони йдуть униз до іншої розкішної кімнати, де офіцер очиняє велике сховище в стіні. Наглядач заходить у сховище, виносить дві металеві коробки і ставить їх на стіл. В одній гроші, в другій коштовності. Ленлі бачить,